Lektion 16. En gång i veckan. Jag borstar borstat händerna två gånger om dagen. Jag har tolv lektioner i veckan. Jag betalar hyran en gång i månaden. Jag har två lov om året, ett vinterlov och ett sommarlov. Jag sover tio timmar om dygnet. Jag arbetar 40 timmar i veckan. Jag klipper håret en gång i månaden- jag åker utomlands på semester en gång om året.